Hengematé Pinta arca parányira zsugorodott arra rossz indulattól. Hely, halászok, halászok, mondta nyájasan. Fancsiko tétován bólintott, és én finom két értelműséggel, mint egy elképesen, mégis hatékonyan, meglódítottam a hengemattét. Imike ott fenn a hálóban fölkacagott. Súlyosan magunk elé tekintettünk. A délután nem ígért különöset, poros meleget és egy kis focit. Az ebédet rutinosan abszolváltuk, valami kömény magos leves locsogot előttünk, a barna lé tompa síkján zsírfoltok mozdultak homályos tükrökként. A tányér fölé hajolva piperköcködtem egy kicsit. Ám közben dologhoz kellett látnunk. Apám nyeglesége és édesanyám víjogása kevéssé volt elviselhető. Fancsikó tehát azt mondta, – Nem is tudtam, hogy az öreg baloldali. Pinta rám kacsintott, – Szalvador Dali. Azután Fancsikó szomorkás rossz konstruktívabban folytatta. Azt mondták, tudni az öregnek, hogy link, hogy Istenem, micsoda link. Hunyorgott egyet, s végre belémrugott, amire erejthettem a kanalamat, beleprüszköltem a levesbe, a kömény magok a rokon szembes legyek, csak úgy zizektek az asztal fölött. Csodá zűr amit magam is Fancsikóékhoz hasonlóan kiváló hahotával fogadtam volna, ha apám pofonját követően nem kényszerültem volna sírással álcázott belső emigrációba. Apám, amikor fölállt, hogy értékelje a mutatványt, kezét a viaszos vászon terítőre tette, és előre hajolván, mert szemben ültem vele, testsúlya erre a kezére tevődött át, következésképp tenyere előrébb csúszott, és meglökte a kenyeret, amely édesanyám tányérját az ölébe, a sajátjába taszította. Mondhatom, hihi! Ezt az elején, nem kalkuláltuk bele, végül is terveinket nem borította föl, engem borított föl. Nagy pofon volt, sajnos nem elég hangos, hogy simán hőssé lehessek, mert arcom, közel lévén az asztalhoz, apám tenyerének éle bele a levesbe, így a csattanást latsanást tompította. Az igazság az, hogy nem sírtam, csak bőgtem. Klasszikusan. Édesanyám uralkodott magán. Ajka elvékonyodott akár egy száraz gaj, pedig amúgy mennyit próbálkozott rúzsal és fintorokkal. Mm, mm, mondta csücsörítve a tükörnél egy-egy fényes este előtt, aztán széjjel húzott, kifeszített ajakkal, mint a pesgősüveg sóhaja. Menj ki! Látszott, ő is reám Jól végeztük dolgunkat. Most majd gyomláják a kömény magokat, és nem marad idejük, Pinta rákcsálta a körmét. Értitek, nem? Gyomláják! Fancsikó legyintett, de lényegében egyetértett. Pinta megmarkolta a karom. Hallod, Jack? Szemében a rémület árnyai foragtak. Jack! Javított könnyedén Fancsikó, noha szemmel láthatóan már nem babra ment a játék. A földre vetettük magunkat. A nyár súlyosan tehénkedett a kerten. Lélegzetem megcibálta a fűszálakat, amelyek kiszámíthatatlanul földszeretelték a látóteret. Láthattam, ha akartam, és akartam a porszemeket is, amelyek nehezek voltak, jól lehet, csupán, mint szín jelentek meg a füvek hóna aljában. Ezeket aztán fúhatta az ember. Na ná! A por is föld! Fancsikor ritkán lepődik meg. Is a por és hamu vagy muk dörmögte Pinta gonterhelten. Vajon ő átlátotta a bokrok sűrű zöldjén az álnokságon? Kis idő én sem hiába tapasztottam fülemet a földre. A távolból vendégek lódobogása hallatszott. A felderítő csapatok, én, rossz hírekkel tértek vissza. Ravaszok, mint a mezők, Lilioma. Pinta kisé áttételesen arra célzott ebbel, hogy a fő kapu zárva van, és azok, ahelyett, hogy csöngetvén várakoznának, ami alatt mi, kiöntött ürgék elmenekülnénk, a hátsó kerti kapu felé tartanak, mintha mi sem történt volna. Sióban, a loncsos komondorban sem bízhattunk, részint, mert akkor még meg sem volt, részint pedig, mint kiderült, idegenekkel szemben nyájas és barátkozó, csak családtagot harap, innét tudjuk, hogy rokonok vagyunk. Úristen, mit akarnak ezek? hallatszott édesanyám hangja. Drágáim! Engem az apám kiáltásából font durva kötélen rángattak oda. A nő sűrű fekete kontya, maga az éjszaka. Kérlek, fűzte a szót Pinta, ennek bajusza van. Senki nem nevetett, csak a felnőttek. Valamiképpen nyilvánvalóan nem nevetséges kielentés volt ez, hanem izgalmas, sejtelmes, tilos. Pinta nem tudott betelni a sokféle szőrrel. Figyeld a lábán! ahogy a harisnya visszahajlítja és rásimítja a szálakat a sípcsontra, ahol egymást keresztezve, átfonva, kikerülve nyüzsögnek. Nagyon mozgalmas! Fancsikó köhintett. A férj, amolyan férjecske. tudóan ácsorogtam, egy apró követ pattogtatva két lábam között belsővel. A nők cuppogtak, a férfi és az apám megpaskolták egymást. Édesanyám csuklóját a férfi kíméletlenül késcsókba törte. Nellike, fecsegte az apám. A nő szembogara, akár egy valódi bogár, sötéten csillant. Ha édesanyám használt volna púdert, na nem mondom volt már rajta, akkor orcimpájának rándulásától most a szemcsék finoman peregtek volna lefelé, lefelé. Nellike felén fordult, mintha bizony cinkosa lennék, és karmosra hajlított mutató és középső ujjak közé csípte az arcom húsát. Kicsípett belőle egy darabot. Hancsikó hevenyészet számításokat végzett arra vonatkozóan, hogy vajon hány közös és gyorszóval tánti szükségeltetik ahhoz, hogy az arcomról a hús egészen lekopjék, és csak a pofacsont meredjen előre támadásra készen. Ismerkedjetek szépen össze? Aval valahonnét hátulról előre tuszkolt egy gyereket. Sárga feje volt, a szemét nagy, szép, sötét karikák árkolták, a haja is sárga volt. Lesütötte a szemét. Kis tartózkodó a fiú, hümmögetett Fancsikó. Hogy úgy mondjam, nyápic, tette hozzá Pinta. Apám tekintete villant, mint egy zárlatos aparát. Sipírtsz kölyök! A vendéggyerek lépett. Imike vagyok. Lehet itt hintázni? Persze! Válaszoltuk sunyin és szolgálatkészen. Hogy hová akasszuk a hengemattét, az mindig is komoly előkészítést igényelt. És akkor még nem beszéltünk a mikorról. Úgy a márciusok vége felé, minden esetre, mikor már meglazult a tél szorítása, s a nyitott ablaknál elkaphattuk koldusként a bádok párkányról fölperdülő napfényt, apám összeráncolta a homlokát. Csodálatosan gyűrődött ott a bőr, égtelen kísértést éreztünk, különösen pinta, hogy vizet csorgatván végig a homlokon kísérleteket végezzünk. A jegenye és a luc közé. Hát, ami kész marhaság, ezt nyilván apámnak is tudnia kellett, és csak is induló megoldásnak szánhatta, amelyet majd lépésről lépésre javíthat. Ez egy jó indulatú gondolatmenet. Elméletileg lépett elő a csendből Fancsikó, mint egy mellékesen, de hangjának törtetése elárulta, hogy nagy jelentőséget tulajdonít magának. Gyakorlatilag hat fa van. Elsőül választhatom ezek bármelyikét. Másodikul nem választhatom az elsőül választottat, tehát öt fa közül választhatok szabadon. Ez harminc lehetőség, de, és itt remény nélkül körbepillantott, de ekkoron minden fa párost kétszer vettünk számításba. Kimerülten szuszogott nyakkendője bénán csüngött. Ez tizenöt lehetőség, nyögte ki végül. Édesagyám körülbelül ilyenkor legyintett egyet, végignézett rajtunk férfiakon, és kiment a konyhába, vagy másfelé. De azért, ha nem könnyen is, és nem vita nélkül, mindig eldőlt, hogy hová feszítsük ki a hálót. A két nyárfa közé, mindig. Imikével gyorsan akartunk végezni. Mozdulataink célszerűek lettek, szinte nyomot hagytak a levegőben, mint a vadászrepülők. Gyerünk az anyád, mondtuk szelíden. A hengematté imikével egyre nagyobb ívben lengett. Bent a szobában falfehérét arcunkat. Fancsikó egymásra engedte szempillái seprűjt. A gyermek, szólt kezét tördelve, a gyermek kiesett. Pocs, magyarázta Pinta, túlságosan vadul hajtott, mondtam szentén. Rám néztek, némelyek fenyegetően, anyám pedig elvileg, mert éppen nem volt ott. Hol volt? Hagyjátok csak, emelkedett föl a férj, majd én elintézem. Praktikusan kisodrottunk vele együtt a napra. Te! Lökött meg Pinta. Te! Ez iszkol? Igen, bolintott letörtem Fancsikó. És amint a rét felé mentünk, ahol vártak ránk a kapufág, az elmozduló levelek között mozaik szerűen kilátszott a férfi és imike alakja, ahogy kisét túlterhelve a hengemattét végig súrol egy körívet. Hinta, balinta.